Kapittel 4 Nå skjedde det så snart Samballa tørte at vi holdt på med å gjennoppbygge muren, att han ble vred og meget irritert, og han spottet stadig jødene. Og han begynte å si foran sine brødre og Samarias militære styrke, ja, han begynte å si, «Hva holder de kraftløse jødene på med? Kommer de till å stole på sig selv? Kommer de till å offre? Kommer de til å bli ferdige på en dag?» Kommer de til å bringe steinene til liv igjen av de støvete grushauvene, når de har blitt brent? Og ammonitten Tobiah sto ved siden av ham, og han sa nå, «Hva de enn holder på med å bygge, hvis en rev gikk opp dit, kom den med sikkerhet til å bryte ned steinmuren deres. Hør, vår Gud, for vi har blitt gjenstand for forakt, og la deres hån komme tilbake over deres eget hode, og overgi dem til plundringen i fangenskapets land. Og dekk ikke over deres missegjerning og deres synd innenfor dig. La den ikke bli utslettet, for de har opptrått krenkene overfor dem som bygger. Så byggde vi videre på muren, og hele muren ble født sammen opp til sin halle høyde, og folket var i sitt hjerte fortsatt innstilt på å Och Og så snart Sanballat og tobia og araberne og ammonittene og astodittene hørte at utbedringen av Jerusalems murer hadde gått framover for hade hadde nå begynt å lukke åpningene. Da ble de meget vrede, og de begynte alle å sammensverge seg om å komme og kjempe mot Jerusalem og forstyrre meg. Men vi ba til vår Gud, og hadde på grunn av dem en vakt oppstilt mot dem dag og natt. Og juda begynte å si, «Bærerens kraft har snublet, og det er mye grus, og vi, vi er ikke stand til å bygge på muren.» Dessuten fortsatte våre motstandere å si, «De kommer ikke til å vite noe, og de kommer ikke til å se noe før vi kommer inn midt iblant dem, og vi skal visselig drepe dem og sette en stopper for arbeidet.» Og det ble slik at når som helst de jødene som bodde i nærheten av dem kom inn, sa de til oss ti ganger, «De kommer til å dra opp fra alle de steder hvor dere kommer til å vende tilbake til oss.» Derfor hadde jeg menn oppstilt på de laveste delene av stedet bak muren ved de åpne stedene, og jeg hadde folket oppstilt etter dets slekter med sine sverd, sine lanser og sine buer. Da jeg så deres frykt, reiste jeg meg straks og sa till de fornemme og styresmennene og resten av folket, «Vær ikke redde på grund av dem. Tänk på Jehova, den store og fryktinngjutende, og kjemp for deres brødre, deres sønner og deres døttere, deres hustruer og deres hjem. Nå skjedde det, så snart våre fiender hørte at det var blitt kjent for oss, slik at en sanne Gud hadde gjort deres rå til intet, og vi alle sammen var vendt tilbake til muren, vært i sitt arbeid, ja, det skjedde at fra den dagen var halvparten av mine unge menn beskjeftiget med arbeidet, og halvparten av dem holdt lansene, skjoldene og buene og panserskjortene, og fyrstene sto bak hele Judas hus. De som byggde på muren, og de som bar børen som bærere, var beskjeftiget med arbeidet med den ene hånden, mens den andre hånden holdt kastevåpene. Og de som byggde hadde hver sær sitt sverd bunnet ved hoften, mens de byggde og den som skulle blåse i hornet, sto ved siden av meg. Og jeg sa nå til de fornemme og styresmennene og resten av folket. Arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre. På det sted hvor dere hører lyden av hornet, der skal dere samle dere hos oss. Vår Gud skal kjempe for oss. Mens vi var beskjeftiget med arbeidet, holdt så den andre halvparten av dem lansene, fra dagryet brøt fram til stjernene kom til syne. På det tidspunktet sa jeg dessuten til folket, «La mennene, en vær med sin tjener, overnatte midt i Jerusalem, og de skal tjene oss som vakt om natten og som arbeidere om dagen.» Når det gjelder meg og mine brødre og mine tjenere og vaktmennene som sto bak meg, tok vi ikke av oss våre klær, og enhver hadde sitt kastevåpen i høyre hånd.